Tervek. A majoreszkó kiszállt a kocsiból, s a kastélytermeiben rendelkezést tett a vendégek elfogadására, Kleint pedig ekképpen szólítá meg. Bécsből jövök. Isten hozta a mértóságodat. Remélem, az elsődleges intézkedések szerint mértóságodnak nem volt valami fanaszra oka. Semmi, semmi, mondja némi ízetlenséggel. Hanem mi a patvar -e Bécsi bankáromat? Fölmondd át őkéit? Azt nem, feleli Klein. Hanem a törleszések mellett méltóságot kiadásai nagyon fognának rövidülni. Nos, aztán? Kénytelen valék megmondani, hogy ígéretünket beváltani nem tudjuk, tehát a kölcsönzéstől egészen visszavonul. Ostoba, Tréfa! Kiált fölbékétlenül a gróf, Érezvén a rendetlen állapot terhét, azonban határozott hangon kiállta föl. Hallja ön, nekem pénz kell, mégpedig sok. Ha a pokolból teremti is, ígéretet tettem, hogy két éven át véget vetek minden liberális mozgalomnak, s én nem fogom magamat kompromittálni néhány ongyos forintért. Értette? Akár szóról szóra elmondjam. Annál jobb, tehát ne készség, legyen ügyes, hogy az országgyűlési utasításokat ne a másik párt mondja elénk, azért ne késsen, hanem ahol kapja a pénzt, onnét hozza. Klein meghajtá magát, hazament, és a hajdó megint a megszokott izenetet kapta. Jakab, jöjjön fel! Az ördögöt citálni nehéz dolog, mert a Kristóf imádságot ritka ember tudja, és ami még nehezebb, hátulról kell előre olvasni de aki egyszer fölidézte, annak mindjárt megjelenik. Jakab sosem vette nagyon a szívére, a Klein úr megkergette, az ő szíve nem volt igen érzékeny, és különben is volt annyi filozófiája, mint egy esernyőnek, melyet csak akkor szoktak megbecsülni, midön felhő kerekedik. Hívattalak, Jakab! Násség parancsolni! Nekünk pénzre van szükségünk, s hogy a bankát elireasztád a háztól, már most hadd lássuk, mennyi kényelmünkre van, hogy itt fölhizlaltalak. Én vagyok, csak parancsolni tassék, Legalább meglátja, hogy mennyivel jobb, ha itt marad a pénz, mintha külső országba ment volna. Jakabnak-e védegyleti eszmély kevéssé bolondíták el Kleint, ki maga legjobban érzé, hogy uraság a drágába került, nem annyira magának, mint a Majoreszkónak, ki azonban mai napig nem látta be, mi veszett körmök közé került, természetesen nem lévén egyetlen bizalmas embere, ki valamely magános órának bizalmasabb részében neki fölvilágosításokat adott volna. Tehát mikorra miért parancsolni? kérdi Jakab. Hihetőleg még a napokban. Jegyzi meg Klein. Egyéb irány sem a határidőről, sem a pénzbennyiségről nem szólhatok, hanem holnap azt is tudtodra adom, midőn föltételeidet is megmondhatod. Én sohasem szabtam nagy árt, mondja Jakab. Nekem nagysád maga tett ajánlatot, ha aztán azt elfogadtam, és sikere volt, vétkes nem vagyok. Alázatos szolgája. Másnapra már Klein értekezhetett bővebben, valamint Jakab is készen volt tervével, tehát midőn a kormányzói irodába rendelték, nem hagyott magára váratni. Nekünk minél előbb százezer pengő forintra van szükségünk. Szolgálhatok! Mondja Jakab. Egy hét múlva letehetem. Mi az ára, Jakab? kérdik Lein a zsidót. Csak a törvényes kamat, nagyságos úr, és ha valamit a robotból átengednének nekem. Például mennyit? kérdik Lein. Az uradalmak igen sokszor rendelkezhetnek, valamennyit csak nem akarod. Mire küllene nekem valamennyi? mondja a zsidó. Elég nekem hatezer marhás nap, azt ebből az egy helységből is könnyen átengedhetik. Meg lesz. Mondja Lein, kapva kapván az alkalmon, s minthogy a zsidó többet nem kért, az adós levél elkészíteték, valamint egy másik, melyben a méltóságos uraság Jakabnak 6000 marhás napot átenged egy évre, több rendbeli szolgálatának fejében, szabad akaratára hagyatván Jakabnak, midőn a 6000-et használni akarja. Jakab, mi a patvad csinálsz azzal sok robottal? Nevetik Lein. Nagyságos uram, nekem ez a sok panasz nem akar dolgozni, legalább most nem alkuszom velük. elfeledted -e, Jakab, hogy egy év alatt le kell szolgáltatnod, különben elveszted? Sem ő sem meg a kő, akkor sem van kárt. Vigyorog a zsidó, csak hogy ennek a jó kedvnek egyéb értelme van, mint Klein úrvéli, ki elég ostoba volt valamelyik tisztről tanácsot nem kérni, hanem az uradalom meg is adta az árát. Míg azonban megérnék a dolog, nézzük odább, hol a terveket készítik. A Majoreszkónál bizalmas emberek gyülekeztek össze, készültek egy nagy csapásra, hogy a megyéből a haladás eszméjét kipusztítsák, mindenek előtt tehát nagyban elhatározták a vendégeskedést. De a pénz! A pénz! vakaródzék tapadó bácsi. Ő már kegyeskedett arról rendelkezni. Mondja lány, mire az arcok ismét derültek lőnek, mert hisz ebéd is lesz, fizetni sem kell majd érte, s talán még egyéb haszon is lesz. Hát az ellenfél mit fog mondani mindezekre? Kérdi egy másik. Bizonyosan terveket fog csinálni. felel rá tapadó. Ezt én is tudom, spektábilis barátom, hanem ezt nekünk jó volna megtudni. Jó ám, Amice. Beszél vissza, Amaz. Ha megmondanák, pedig én velem alig ha közlik, mert én már hiába tagadnám, hogy én minek is hívják. Pecsovicsot akart mondani, de szégyelte. Konzervatív. Az az, hogy konzervatív vagyok. Emberünknek kell lenni a másik táborban is, mondja amaz. De ki legyen az, valaki vállalkozzék erre. Szerteszét néztek a teremben, volt ott mindenféle öregebb, ifjabb, de bár politikai véleményét agyonverésre is készen voltak, de spion lenni csak ugyan mégis egy sem akart. Vagy gondoskodom én arról is, mondja Kelj. Az én fiam elég szeles ember, közéjük illik, ha meg nem teszi, kitekerem a nyakát. Ezen is átestek, és az Urfi még aznap utalványt kapott pikkés dolmány és csöngőszelszámra, mint mint megannyi kelendő dologra, mikkel országot, világot bolondítani lehet, amint bolondította is, mert az Urfi nem röstelte beszélgetni, hogy az ő apjánál kötözni való Pecsovics nincsen, és ha ő rajta állna. Ezt a részét a dolognak azonban szívesen elhallgatjuk, hanem menjünk a megye székhelyére, hol néhány hónappal később a legelső mozgalom eredményét meg fogjuk látni.